А дівчинка, дочка господарів, у десятий ходила. Йому подобалося. Досі має дорослих дітей. Повнотіла сільська тьотя. Мабуть, прийняла приймака. Приймак – шофер плодовочевої бази. Або в лісництві. Якесь тепленьке місце. Тримають корову і телицю, двоє кабанів. Півгороду полуницями. Возять у Мрин і Київ. А може літаком у Ленінград. А було ніжне, ліричне, тоненьке, як лоза. Приносила йому яблука у великій полив'яній мисці. Антонівки світилися зсередини і краплі води на яблуках, щойно помитих біля криниці. Він теж умивався біля криниці до пізньої осені. Загартовувався, діставав відро води на дерев'яному журавлі, а у відрі, Жовте листя тополини. Не було й тополь. Грядку затіняють, як не було журавля й криниці. Тепер по таких дворах свердловини з електричними насосами. Чиясь інша молодість опоетизує у спогадах ці здобутки сільської цивілізації. Але вже не його молодість. Ярослав розвернувся на перехресті і поїхав назад до центру. Даремно він з'явився в трехівці. Його терехівки давно немає. Кінофіша на паркані. Сьогодні у будинку культури новий фільм Людина з того світу. Це він з того світу, якого давно не існує. Музей спогадів. Курява на експонатах. Сховати під скло вітрин, щоб не припадали пилюкою. Торкатися руками заборонено. Сідати заборонено музейний експонат. Зосередитись на сьогочасності. Жити сьогоднішнім днем так це зветься. Рима, з якого тріумфатор ішов на війну, нема. Але не це суттєво. Головне, що тріумфатор повертається з перемогою. Хай аплодує Рим. Перемозі? зупинився біля книгарні. Будували її ще в райцентрівські роки. Ярослав писав репортаж про відкриття. Хтось із редакційних колег у перелік імен відомих письменників, чиї книги пропонує покупцям книгарня, вписав ім'я Петруні. Друкарня хапалася за животи, так було смішно. Переморгувалися коректори, коли він заходив до кімнати. Лише він нічого не знав. Уже побачив у полосі, коли редактор викреслив «Я, Петруню, з переліку гнівним розчерком пера». Тепер на полицях книгарні припадали пилюкою аж три його книги, по десятку примірників кожної. Книжковий голод обійшов їх стороною. Він це тепер умів ходити по кабінетах, люб'язно всміхатися директорам видавництв і добиватися великих тиражів. Не умів, а навчився. Ось де його великі тиражі. О, у вас є Петруня? Бадьором мовив до продавщиці, що меланхолійно дивилася в вікно на верховіття осокорів, уже цяткованих осінню. А в Києві Петруня дефіцит. По червінцю на чорному ринку виплатять. І майже вірив, що так воно є насправді. Яка це чиста дитинна риса, вірити в придуману тобою казу. Можна я куплю і для знайомих? Не бійтеся, спекулювати не буду. Ха по мені, хоч і спекулюйте. Такого добра у мене ще й на складі повно. Як підписка була, то я трохи їх проштовхувала. В нагрузку примушувала брать. Так написали на мене в область, що я неправильно торгую. А хіба я винна, що таке друкують? У мене, може, плани і прогресивки місяцями не бачу. Мусив брати по три примірники кожної. Подарує акторам. дарувати любив. Власні книги. З автографами. Зараз продавщиця гляне на портрет, упізнає його і попросить автограф. Але продавщиця дивилася лише на ціну. А я колись тут працював. Ще як Терехівка була райцентром. Хіба Терехівка була райцентром? Я й не знала. 17 карбованців 20 копійок з вас. Ви тут недавно? Уже давно, 7 рік.